Én századszor is belétek fogom verni, édes népem, ez a bakáslista és hát lesz miről beszélgetni, az biztos, mert elmentem két-három napra, kicsit kiestem a honi pöcegödörből, és úgy visszajöttem, hát kérdezlek majd titeket tényleg, egy kicsit el vagyok képedve, de tudjátok, hogy vannak kötelező feladataink, ami nem biztos, hogy rossz, mert... Engem kifejezetten érdekel a Teremtő, meg a Szentháromság, meg Jézus Isten, tudjátok, de, hogy e, e, no, ők milyenek, meg mi milyenek vagyunk ebbe a sztoriba. Tehát úgy figyelném, és most egy nagyon-nagyon hosszú, de érdekes részt fogok felolvasni a Mátéból, és bele is kezdek pont azért, hogy némi olvasás utáni értelmezésre is jussan idő, Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a profétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy íbetűsem, sem, sőt egy veszősem, sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Majd így szól tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írás tudókét és a faruzeusokét, nem juthattok a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre, mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja a testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hajdott az ajándékodat az oltár előtt, menj, előbb békű ki testvéreddel. Csak aztán téd vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny. Amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek és börtönbe vezessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vágyd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, mint hogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágasd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy testrészed vész el, mint hogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták. Aki elküldte feleségét, adjon neki válló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét, kivéve hűtlenség esetét, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt fe veszi feleségül, házasságtörést követ el. Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek. Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolja, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladra sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek, igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Fú, hát értitek, hogy mi a heavy metal meg a panka. vége az nagyon heavy metal, pankos, de <coughs> menjünk bele a szövegbe. Az első részt az tökéletesen értem, az nekem szól kifejezetten. Tudjátok, amikor elloptam a abba egy kicsit benne volt az is, hogy az ember a törvények felett áll. <gül> El lehet jutni lelkileg és szellemileg egy olyan téves következtetésig, mely szerint <gül> bele kéne menni jogfilozófiai magyarázatba, hogy a törvény betartása miért jogtalansághoz és igazságtalansághoz. A megélhetési bűnözés egyik alapja ez. Igazságtalan a társadalom, és csak úgy tudja kibillenteni maga felé ezt az igazságosságot, hogy megsérti a törvényeket. De azt mondja Jézus nekem, hogy tévedek, mert egyetlen betűse hagynak el a törvényből, és nem arról van szó, hogy a törvényt lerombolják, hanem a törvény tökéletesedik. Uh, tulajdonképpen én a tíz parancsolat törvény ellen vétettem, és nagyon érdekes, hiába olvastam sok-sok teológiai művet, valahogy elsikadt nekem a, és ezt értsétek meg, ez az zsidó gyökér, a törvényinánti tisztelet. A tökéletesedés, amiről ebben a szövegben szól, az azért érdekes szematikailag, mert ha most így leegyszerűsítem ezt az egész kérdést, akkor azt mondom, hogy a zsidó tudat, ami az igazsághoz fűződik, az próbálja lecserélni a szeretetre, illetve a vágyra és a, a, a dolgok gyökerére. Mert a törvény mindenképpen tud igazságtalanságot szülni, ezért mondja azt, hogy jobb neked, hogyha nem jutsz el a gondolattól a tettig, mert ha gondolatot levadászod, parázna szemmel nézel más feleségére, még mindig jobban jársz, mintha eljutsz a cselekményig, ami bűn lesz. Ugye végig megy ezen, hogy valaki Istennek áldoz a templomba, és közben a testvérével otthon veszekszik. Hát hamis, hazug áldozat ez az egész a templomban. Ne csináljunk úgy, hogy Isten nem látja csak azt, amit az voltára tesznek. Nagyon, nagyon egyszerű dolgokat mond, de hát nagyon durvák is ezek. Az ellenfeleddel légy békülékeny. Hát ma Magyarországon szerintem erre példát nem tudunk hozni. Hogy az ellenfelünkkel, akikkel más nézetünk vagyunk, megpróbálnánk valami közöset keresni. Hogy miért? Mert valaki a végén börtönbe kerül. <gül> Nem akarom, majd erről fogunk beszélgetni. Csak azt mondom, hogy miket mond Jézus akkor, és Jé ide tök pontosan illik. Hamisan ne eskügy, az meg, Bunnak. Tehát... Ugye, hogy magyarázzam el a magyaroknak, akik állandóan hazahárulózzák a másikat, közben hazahárulás történik Magyarországon, Várjunk, próbáljunk példát mondani. Egy jogász barátommal arról beszélgettünk, Ábor, képzelt, hogy, hogy ha magas tisztséget tölt be valaki, mondjuk főügyész, és nem látja el a feladatát, akkor az mi? Büntető jogilag. Nehogy kimond. Csak azt mondom nektek, hogy, és közben hazáruló az, aki népszavazási kérdésre teszi fel az olimpiát, ne esküdjetek, ez a ne esküdjetek, én esküdtem a szocialista haza védelmére hú, mennyi minden kéntelen kelletlen megeskedtek engem. Nem voltam olyan tökös, mint a bulányisták, mert azok azt mondták, hogy nem esküszünk. Ismertem bulányisták, azt nagyon tiszteltem ezért, hogy ők még ezt is be tudják tartani, mert mondja Jézus. De a gondolatot végigmondtad, mert úgy kezdted, hogy van egy jogászbarátod, akivel beszélgettél, majd feltetted az ex költői hát, kérdést, ugye, hogy... felelőssége van a főügyésznek, ne vicceli, a bűnt kell üldöznie, ha nem üldözi a bűnt, bizonyos egyéb okoknál fogva, ki ellenvét, hát az állam ellenvét... Az állam ellen véd, a ha De csak akkor ellen, véd, hogyha akkor bizonyított az, az hogy hát mulasztásos szabásértést vagy netán bűncselekményt követettél. De pillanat, Azt hogyha párhuzambot állítasz fel a népszavazással kapcsolatban, illetve bocsánat, a népszavazás és a főügyész kötelezettségék között, Na, akkor lehet. azért van nehéz dolgod, lehet, csak azért van nehéz dolgod, mert az, hogy valamit, ami egy nagyobb lakóközösséget érint Euh, népszavazsra kell bocsátani, az szerintem tényleg támadhatatlan. Nem azt euh, tűzték a kampány hogy mindenképpen le kell szavazni az olimpiát, persze ez a véleményük. De a jó, Hanem de. azt, hogy legyen de. népszavazás. Viszont a főügyész esetében ugyan matematikailag nehéz, de mégis az azért elképzelhető, hogy ő ugyan euh, Keresi a megalapozó gyanút, és azért a jó indulatod azért, hogy is mondjam el, mosolyra fakasztana, tudnék mosolyogni. Jó indulat is van bennem, de ugyanakkor még, ha már nem akkor azt is elmondom, hogy nem feltétlenül. Nem, mert az Olaf jelentés bizonyítja azt, hogy nem. Hát figyelj, három év alatt messziről adatok alapján levadásszák, amit itt van senki. Na ne, nem az, figyelj, vannak a tények. Tehát nem az, hogy érzelmények hozzá, hogy állunk a kérdéshez, megkérünk három norvég, két délafrikai és egy kóreai szakértőt, hogy nézze meg, hogy amikor bűncselekmény lehetősége, mert nem kell, ne, ne, ne csináljunk úgy, vagy, ja, hogyha az... Nem, nem, nem, Baki, nem csinálok úgy, és egyébként uh, inkább adok neked igazat, csak sajnos azt kell mondani, hogy elképzelhető, hogy azért nincs minden olyan esetben, ami gyanús vádemelés, vagy vádemelési javaslat, de. mert nem tudják előképpen Jó. megtámasztani, és csak annyit mondok neked, hogy viszont, hogy Jö. neked is segítsek, Jö. vagy is kicsit megtámogassalak, ha már kérdezted, hogy ugye termékben is meglehetősen gyakran hangzik el az a kifejezés, ami nem feltétlenül jogszerű, de Mégis elhangzik, hogy ugyanis életszerű, vagy éppen hogy nem életszerű. Na most ja, az viszont nem vissza, életszerű. Visszamegyek az Istenhez, mert nem, hogy érdekes so sincs a, a, nem a életszerű. Hogy sosincs vádemelés. Az nem életszerű. Paul Péter nem érdekes, a személye az ige érdekes. Na jó, ha máskor kérdezel a... engem, hogy nem, mert nem, nem, fogok nem, válászom, nem, nem, nem, azt mondom, hogy térjünk vissza akkor a, a, a gondolathoz. Jó, akkor hagyjuk a keresztény ö, maszlagot ezügyben, akkor maradjon a zsidó igazságtudat, ami azt mondja, hogy igazságot kell szolgáltatni. Nézd rám, most nézd rám. Kolontár, most nehéz. Ők, né ne nézd, ne hi a tekintetedet. É, a, a, a, azért, mert nem életszerű, hogy valahogy nem követtel senki a szabásértést, <gül> a hibát, a bűncselekményt. Az nem életszerű. De én mondom, én. hogy áldozatok vannak, az életszerű. Azt mondom, hogy mivel. Ráadásul, hogy mivel az áldozatok is vannak. Hát így van. egy példát lehet mondani. Az Olaf példa azért jó, mert lényegében Idegen ö, ö, szervek megállapították, persze jó jött ugye ez a oldali sajtónak, hogy a ugye egy kicsit ö, szerettek nyúlni a pénzből. Ö, ez alatt a magyar rendőrség, figye Kovács Bélát, de nem akar, ez már belpolitikai is, istennél vagyunk, és Milyen? hogy jön Kovács Béla, érted Azért, Istenhez. mert cikázol, de az a jó. Isten, Azt mondja ö, Kovács Bélának az isten, hogy ne esküdj hamisan. Tehát amikor fölesküszik a Putyinra, vagy a KGB-re, akkor azt mondja Isten, hogy figyelj, nem fogsz jól járni. Az a fantasztikus, hogy még nem járt eddig rosszul. Nekem inkább ez a döbbenetes, de már megint belementük a magyar valóságba, holott azt mondja, hogy itt a vége a legelősebb, és ezt hívom én Panknak, hogy ez a legyen a beszédetek, igen, igen, nem, nem, ezen azt próbálja, Magyaráz, hogy bizonyos kérdésekben nem lehet lebegtetni a jelentést. Ezért mondom, a hazárulás kérdésében, ha megkérdezel, nagyon rossz dolognak tartom, mert az ellenfelek egymás lehazárulózák, holott azért, mert valaki akar olimpiát, vagy azért, mert valaki nem akar olimpiát, az egyik félse se hazáruló. Hát micsoda idiotizmus ez. De közben az, hogy valaki jól talált ú, azt nem tudom. Nem tudom, és nem szeretném hazzá hazátulás lenni. A, De, ülás ugye, a, a, a, lenne, a sajtón, illetve az <gül> ilyen orgánumon kívül, mint amilyen mi vagyunk, van, szerinted akár. Kormányhivatal, akár hatóság, akinek például az a dolga, hogy ilyen párhuzamokat vonjon, hogy ha itt mulasztás történ, mert mit tudom én, nincs vádemelés, akkor nem szabad bántani azokat se, akik népszavazást akarnak. Érted, mire gondolok? Tehát a józanul gondolkodó állampolgár erre mind magától rájön. De nem volna helyes, hogyha lenne egy mindenkin felülálló hivatal, aki az ilyen visszáságokra fellivi a figyelmet. Ha nincs, mert majd erről szól majd De a Elég, hogy ezt civil hívjuk, nem? Ja, ne Hát sajnos én most nem vagyok olyan és a civil társadalom éppen pofán akarja verni egymást. A civil társadalom az te vagy meg én, azért jó úgy hogy mint az adófizetők is te vagy meg én. Ne, jó, azért, de... mert a civil társadalomnak egy részét esőleg ekézik, amiatt mert jogos vagy nem jogos, nem úgy végzik a dolgokat, a mára van dolgok, azért nem lehet az egészét bántani. Mi, mindannyian mi vagyunk a civil társadalom, akik éppenséggel miniszterként, vagyis szolgálóként megválasztjuk a kormány tagjait. Hát igen, jó, persze, A hinni kell a civil társadalomba. Amely kormánynak, hinnike, amely tagjai születésüknél még maguk is civil de nem voltak, akarom átvenni a pozitivitásodat, értsd meg. Egyszerűen azért nem ő akar... ő, ő Nem úgy, csak azt mondom, hogy igazad van, de nem akarok átvenni a pozitivitásodból, mert... E, e, na, ja, az elmúlt... mert akkor mi lenne belőle a nem, nem, nem, nem, értelek, nem, jó? nem, az elmúlt napok borzalmas tapasztalatokat mutattak. Látta, olyan felvételeket láttam, figyelj, lefejelik az aluljáróba az elemést, tehát ö, ö, a, erről fog szólni az írásom, úgy örülök, hogy apám már alig él, nem érti, mi történik, ha ő ép észel, ép észel megtapasztalná azt, hogy reggel a kúria kihirdet egy ítéletet délután, Hát, én nem apám, mert már nem, erről nem beszélünk, de én úgy elgondolkodtam, hogy mikor volt a magyar történelemben ilyen. Tényleg elképestő? Hát elképesztő. Figyelj, de szolgáltassunk. Hát, szolgáltassunk igazságot jó, mi. Legyünk mi a kúria, csak írjuk kúval. Na az, ez az hogy tetszene? Az úgy jó. jó. Az okay. úgy jó, de akkor hadd mondjam én apám tanítványaként, hogy azért nem ö, változtatjuk meg a reggeli éte, ítéletet délután, mert ro, jobb egy rossz ítélet, uh -huh mint egy nevetséges testület. És ja. a kúria nem lehet nevetséges, mert úgy tudom, az kiváló bírókból áll. Na, a, ezeknek a bíróknak játszunk egy kis zenét most, a kúria bíróinak ingyen, és azért, hogy lelazuljanak, mert ha még egy ilyet csinálnak, hát nekem ennyi elég volt a hétre. Még meg is borotválkozom még hát egy ilyet csinálnak. Az tényleg nagy a skandalom. Oké, okay, zene. majd nyomja meg a kent és kett gombot de meg három üzenete van a rögzítés az ha, ha, ha, haza jönnél még tudnám, miről beszélgetni én nem haragszom rád csak azért hívlak újra tudom durva a kivaj A kaput most sem zárom A nincs mit várni. Pedig döm, és kisebesedik esedik Ahogy a seki sebe figura végzetesedik Lélek szakadok, bujdokolok De nincs mit Tenni ellenem, aki nincs velem Én mindig azt szeretem Egy-két hát, ismertek engem Küldjetek el, csak nekem ne kelljen Ma kicsit hozzád Bújtam, yeah, yeah. ma kicsit Nem mozdultam Ma kicsit úgy maradtam volna yeah, yeah. És nagyon jó lesz volna de milyen jó lett volna Hát tudom, hogy szegény parát próbáljuk elkapni valahogy az étterbe, azért majd próbálkozunk, nem tudom, hogy, hogy ö, olyan a helyzet, hogy mint hogyha mennek a déli sar felé, ö, és már egymást tesszük. Hát figyelj, te is számítasz a parára, nyilván ő is számít a hívásra, meg a hallgatók is, akkor vagy helikoptert küldünk érte, és följön. Igen, ez ez a ez telefonnal egyik. próbáljuk elérni, csak hogy tudom, szóval nem feltétlenül minden mobiltelefon adható be, mert hogy most a rövid áramszámot, pedig milyen jó lett volna, hogy mi tess, borszor, ő, <laughs> És, ő ő és a harmadik vérzülü pedig, a... pedig az, hogy <coughs> séróból pótlod. Tét. Hát persze az az nem kicsit. probléma, mert szerencsére a téma az bőven van, tehát a ha téma témakörön belül maradok, akkor azért a Moszkva óra tesztüzemódja is abba übű. Ezt a parádpont is már mindig. Igen, de tudod, hogy most mondták a BKK-tól, hogy élesbe próbálják az órát. Azért én nem tudom, tényleg, én nem tudom, mi történt. Menjetek egy két napra el Magyarországról, hogy eltek viszle, és akkor megértitek, hogy egy elektronikus időkijelzőről beszélgettünk, ami a Moszkva áll egy beton Öl, ö, oszlop tetején figyelj hogyha nem ez nem megy akkor olimpia se fog Ez most komolyan mondom ez, ez egymástól nem független dolgok ha egy nyomorult pontos időt nem tudsz jelezni egy téren ne csinálj olimpiát hát, mert szénél égetted annyi magad és hason, a, a, a civil társadalom. társadalom megint megjelent és nagyon helyes volt mert különböző órákat rakult ki tényleg, tehát a a civil társadalom mindig helyes mert megmosolyogtató a, az, a lefa, amitől mindig lefagyok, az a dumák most például az, hogy éles tesztüzemmód megy. Ezért egy millió forintos jutalmat annak, aki kitalálta ezt a, a mondatot. Én amikor például órát vettem, vagy veszek, nem gondolok soha arra, hogy van tesztüzemmódja. Tudod, bemész a boltba, veszel egy jó órát, és akkor azt gondolod, hogy ennek az óborának a lényege az, hogy működik, igen, jár ha annak van teszt üzem, módja figyel neved meg Te, ez olyan tőlem lehet ne, ne, báld, ne vádold a hatalmat azzal, hogy ez egy hivatkozási alap, mert ilyenkor mondhatják, hogy ugyanaz óra nem működik, de a moszkati rendeltetés szerűen, mégiscsak egy BKV góczpont, az a része viszont működik nagy dolog, óra nem működik, órája mindenkinek van nem, nem mondhatod ezt, mert a. Most Moszkva... megkapom magam Igen, Nagyon pozitív és felelőtlenül pozitív. Mert annak, hogy járnak a metrók. Nem, nem, nem mert a oh, óra nem az jár. hagyomány azért lett visszaállítva, ez egy, egy régi hagyomány őrzése. Találkozunk a Moszkvatéri óránál, a Kalev, tehát a hosszú története van ennek a térnek, és ebbe az óra beleépül. És a fennálló hatalomnak kell annyi lennie, hogy egy elektronikus kijelző működjön pontosan. És nem úgy, hogy kétszer mutat pontos időt hiszál. De e, e, csak azt mondom, hogy ilyen picik be kell mérni a. a felkészültségünket a problémák megoldására. Ja, persze, tudom, hogy te Olimp... arra utalsz, hogy nem működik az alkotmánybíróság, mint ahogy a Moszkva-Téri óra, uh -huh. akkor a bejárat elé működő alkotmánybíróságot kell állítani civilek részvételével. Igen. Ha nem működnek, és itt tovább, most róla, ö, egyéb fékeket és ellensúlyokat nem kezdek el sorolni, de akkor, hogy ez a szimbolizmus, ez egyre följebb és följebb, és egyre magasabb De minden magas hát nap, én, ki, a... kinyitom a médiában, és egyre több ilyen szimbólum van, Tekinteted lényegtelennek, mm. de másrészt hogy meg arról kéne gondolkodnunk, hogy politikától függetlenül, hogy romlottunk el ennyire, mm. hogy egy nyavajás óra. És akkor két hét, például azért ezen is gondolkodtam, hogy tényleg mondjuk fogadjuk el a teszt üzemmód gondolatát az óra esetében, Két hét. Mi történhet? Ö, ma azt mondták, nagyon bonyolult technológiai megvalósulása van ennek. Most én úgy tudom, hogy az a kis vacak, amit a kezedbe tartasz, ez <síns> tényleg műholdal van összekapcsolva? Most ők azt mondják. <síns> Össze van kapcsolva. A, most most az az, hogy, lehet, figyel, az <síns> hogy lehet, hogy ez a kis szara kezedbe, ez műholdal van összekapcsolva, és fogadjuk, hogy rajta van a pontos idő Mert neked. Mert navigálni tudni kell. És, de Ugye, hogy rajta van a pontos idő neked? I igen. De még nem csak az, más is, ugye? De erre mondtam, hogy nagy dolog. Ez egy elég Igen. primitív dolog. Ez egy az, az csak az időt kéne mutatnia. Ha nekem bölcsészként megmagyarázátok, fiúk, mert ti azért többet láttatok műszakilag, hogy, hogy tényleg nehéz egy, egy betonoszlop tetején egy, egy időjelző? Tényleg? Én, lehet, lehet, mert én érted, én katulusz olvastam meg, ö, Szokrát meg ilyes, is lehet, és fogalmam nincs a technológiáról. Vagy azt gondolom, hogy tök hülyének érzik, a, a lakosságot, vagy önmagukat, mert a, a BKK közleményben önmaguk, tulajdonképpen nincs a közlemény, nem tudok miről beszélni. Ezért mondom, hogy nagyon érdekes ez a dramaturgiai túlhajtottság a magyar történelemben, hogy ö, maguk adják a gyóanyagot, a tesztüzemmód ö, kifejezés, majd azért gondolkodok, hogy Miha? például Pálinkánál bevezetni a tesztüzemmód, tehát, hogy ö, há, mi, mi, mi meddig biztonságosabb pálink a három decig? Vagy a már nem jelzi az időt? Ki az agyannak is elájulok? Tehát érted, minden síkon el tudok indulni. Ez az übü, abá, bubu gondolat, amit vajna egyébként a tengeren túlról hirdetett meg, és végre elért ide hozzánk. Van egy válaszkísérlet az előbbi kérdésedre a Moszkotérrel, a Kaleffel és az olyan kapcsolatban, hogy van egy olyan verzió tehát, nem kísérlet, hanem verzió, hogy nem tették bele a tenderkírásba hanem egy önálló elem maradt, és ezért nincs felelőse. Tehát a nagy vállalásokat, ugye teljesítették azokat a dolgokat, működik elfben is egyébként. De valaki azt fölépítette, nem? Igen, és akkor... És az nem felelős, aki építette. Hát... Tudod, apámmal ezért tanultunk római jogot? Na-na, na Mondhatod azt 2010 ben hogy nem felelős, de a római jogban olyanokat tanultunk, hogy például Gaius kölcsön kölcsönadja Pompejus szenátornak a ezer darabos ezüst étkészletét, és az a genyó Pompeius nem adja vissza. És e, holott ez Gájuszé. És akkor ugye a római joga természetjog alapján úgy elgondolkodott, hogy mi, mi van. Például, ha építesz egy épületet, kézzel van felelősséged az elnevező kusztódia felelősének, különböző neveket aggat rá. De én értem, hogy azt mondod, hogy nincs felelőssége, de azért, mert ő ezt mondja, ez nem igaz. Mert akkor kézelt, mondjuk mondok egy példát, mondjuk a villanyszerelőknek nem lenne felelőssége. Na, azért az a politikától függetlenül hamar belátnánk, hogy nem lenne jó ez a szakma felelősség érzet nélkül, mert a kettő húsz az szevasz és érted, kicsit rosszul beköt, vagy valamit kicsit, érted, húlika a férgese Ez nem a protestáns etika, hogy minden szakmának van a felelőssége, hanem, és ugyanígy nem gondolom, hogy az időjelzése az... Mondom, ez a hagyomány, lemondhatunk az időjelzéséről, de akkor azt fogom mondani, hogy ez szimbolikus már megint. Engem bánt és zavar is, hogy ott nincsen működő óra. Már kevésbé bánt és zavar, hogy vannak alternatív megoldások, és no, ebből egy vázi az mozgalom lett, de szerinted, és mindig ilyen jellegű kérdésekkel szoktalak, hogy mondjam, kizavarni a világból, meg kihozni a sozrotból, hogy szerinted sokakat foglalkoztat az hogy miért nincs működő óra, vagy pedig az embereket legfeljebb csak az foglalkoztatja, vagy veszik észre, hogy nincs. De foglalkoztatni már nem foglalkoztatni. Mindenkinek van-e de nem fogok. Na be... Csak azért, mert a, figyelj ide, mindannyian tudjuk, hogy, hogy az ember már csak érdekes. olyan, hogy ha valamire nincsen, prompt megoldás, euh, akkor gyorsan egy másikat választ. Ránézz például az órájára, és már is, ha meg tudja oldani a, a helyettesítést mobíliával, Értem, Gábor, órájával... de meg, hogy a, a, a, a hagyomány se őrzése az, az kulturáltsági kérdés. Tehát én értem, hogy ránézzel a karórára, értem, értem, de... Ö, akkor szokjuk le a tornyok építéséről. De is. nem esküszem, kérdezem, hogy talál-e a talpra eset és furfangos magyar, vagy nem magyar alternatív megoldást, hanem hogy az zavarja-e, hogy nincsen megoldás? Mert akkor vagyunk birkák, ha nem zavar, és nem vagyunk birkák, hogyha... Hát nem tudom, hány ember zavar ez, de az igazság az, soha nem mennyiségi kérdés. Amikor kérdezett, hogy ez hány ember izgat, az engem meg az nem izgat, hogy őket ez nem izgatja, mert ö, szerintem sokkal jobban izgatja őket Bakú bak, vagy bukó éva ö, véleménye a világról, mint, a, mint ez az óra. De ö, pont azt gondolom, hogy bukó évának a véleménye majdnem egyenértékű a nem működő órával. Tehát az, hogy mi tetszik a tömegnek, az, az, az, az semmilyen szempontból nem befolyásol. Hogy miért nem oldódik meg az óra probléma, vagy miért így kommunikálódik, az már tudományos szempontból is felvethető, mert vizsgálható benne egy társadalom működése, amiben a civilek, a, az államgazgatás szereplői, a a szoftmermérnökök fejleszté. gondol el, mennyi pénzt költöttek erre a térre. Azt ugye, tudom, nem annyit, mint a stadionra, Baukó, Baukó Éva, igen. Tehát nem annyit, mint a stadionra, de úgy lehet mondani, hogy a közpénzekkel el kell számolni. Például azt mondani, hogy ebbe az tér építésébe az óráért való felelősség nem tartozik bele, hát azt figyelkem miért nem mondja. Ilyenkor sértődök meg, és ilyenkor fáháborodok fel. Hát akkor hűtessék a hülyékkel beszélgetni. Lehetetlen, hogy a, a tér közepét szimbolizáló óraért nem felelős senki, illetve, hogy nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy így nem érdemes olimpiát rendezni, mert tényleg az van, hogy a a pálya be fog szaladni majd Mari néni konyhájába, és ott fognak majd célfotózni minden elképzelhető ilyen esetben. Gondold el, mekkora tömeget kell logisztikai szempontból mozgatni egy városban. Hát fejted, hogy egy ilyen nyomorult órát, nem tudom meg, azt hiszed, hogy tudunk majd két millió embert mozgatni gyorsan. Az, nem, ha szerint, ilyet gondolsz, akkor idiót. Nem. nem. Hát szerintem, jó, de ezt mondom, hogy, hogy először bizonyítani kéne valamilyen szinten, hogy a város élhető. Hát figyelj ide, egyszer hazajöttem pont az ónos eső idején, én teljesen megdöbbentem, olyan, mintha zombi támadás érte volna Budapestet, a nagykörüton mászkáltam, döbbenetes dolgokat láttam, képzeld, a szállodák előtt nem takarították a jeget. Ezen azért döbbentem meg, mert a szállodákban vannak ilyen szolgák, ráparancsolsz lapát. Simán, de senki. Mentem végig Budapesten, senki nem csinált semmit. Nagyon szép volt a tarlós, bocsánatot kért, az nagyon szép volt, mert az emberi momentum volt. Bár, megmondom őszintén, én nem értem volna be ennyivel, de úgy látom Budapest lakosságát, túlérte ezt a pár napot, és minden rendben van. Komolyan mondom, hát én nem tudom, egy osztrák, hát öngyilkos lesz. Hát a saját falujában nem történik soha ilyen, ami a fővárosban hát, történt egyszer. Tehát, tehát hát hogy... volt a szállodában, nincsenek rászorulva a további vendégre. Láttam egy ilyen jele... jele... jelemetet, engem is borzalmas volt. Egy nő, lapá... egy nő, 40 éve körül a nő, a boltja előtt lapátolta a jeget, jött egy másik nő, és majdnem neki ment. Erre összevesztek, hogy a... azt akarta, hogy a lapátos menjen a lapátos meg, hogy ő dolgozik, menjen a gyalogos. Super hungarikum volt, az a két nő párbeszéd, a, a miközben szerintem az utcák takarítás ez biztos valakinek a felelőssége, vagy lehet, hogy nincs benne a törvényben, mi? Történetesen benne van, és azt, amit te is tudod, érthetetlen, hogy akkor éppen nem takarították értedetlen. az utcákat. A törvényben benne van az is, hogy hogyha lomtalanítás van, és a cigány hozzányúl, az bűncselekmény. Érted, azért kezdtük a törvényekkel az elején, a törvényeket azt úgy forgatod, ahogy akarod, uh -huh. az mindenkorban más megfogalmazásokat nyer. De az, hogy bizonyos felelősséged van az előtted elterülő járdára vonatkozólag, az nagyon régi. Hú, de régi. Az római jogi. Na mondja, András. Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Leesett az a hó. Mi rendben van, nem síkterületen területen lakunk. Két hétig nem vitték el a szemetet. Hát ez nem a Két hétig nem vitték hét. el, még és, jó, és hogy a zombik nem jöttek ki a szemétből. És tényleg emelkedő. Én mindent aláírok, de tőlünk, ahol az utca, ahol mi lakunk, onnan 80 méterre főútvonal van, ahol buszok járnak. Igen. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A másik az, hogy ez a havazás után, mikor nem olvadt, mert hideg volt, hanem felolvasztották, én jöttem hazafele a kocsival, a munkám alapjám a, a, nem is tudom, melyik, mely a szénatér felé, a Margit hittól, már nem, nem tudom melyik út az. Margit Margit Körült? Tessé? Margit, Margit Körült. Hát én akkor döbbentem rá, hogy milyen baromi csúnya lett ez a város. Ez egy gyönyörű város volt, és végig, értem, amit mondom, nem lehetett autóval úgy menni, hogy akaratlanul lefröcsköld le a járók előtt végig állt a latyak, az olva tudom. Borzalmas érzés. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen. A visszatér még a, a, a moszkvatérre nem haragszom. Most uh, olimpia. Átadták nem tudom mennyi idő után ezt a moszkvateret. Stim? Igen. Rá három hónapra mi jelentek meg, kik jelentek meg, akik elkezdték javítani. Na most azért bocs. Hát kipusztultak a fák első körben. Nem, nem a fáról van szó. De nem, hanem egy kicsit, kicsit garanciálisabb lehetett volna. Tehát igen, szó, Semmi nem működik, persze, de tudom. én pessimista vagyok. És bocsánat, tényleg ez valami szereptévesztés, ami, ami, ami itt folyik. É, nem, a, a, jó, itt a garanciák, meg a szerelések. Ö, egyszer egy barátomat kirúgták egy cégtől, mert a, a cég maga a renoválásukat végzett, és az így után rájött ez a barátom, te ismered a gegét, hogy rosszul csinálják a renoválást. És ő bement a főnökséghez, és mondta, hogy nem jól csináljuk azt a renoválást, mert az újra elromlik, és akkor elmagyarázták neki, hogy butus vagy, ez a lényeg. Tehát ezek a mentalitások, hogy ezért mondom, a svájci órát valószínű úgy csinálok, hogy életed végéig járjon, a tesz üzemmód a te életed. És a, a, a, a, ez a renoválás meg a pénzről szól, valóban azért mindig nem érti az ember, hogy megcsináltak egy utat, három hónap múlva már fölbontják. Mondom, ilyen százat láttatok. Na, a fortozó vargák nagyon jó üzlet. Igen, és ez, az ez ilyeneknek a többségével, közüzemi beruházásoknak Igen. a többségével sajnos az a baj, ezt most aztán tényleg merem mondani, hogy az a baj. Is, Na végre se vagy pozitív. hogy lehetséges, hogy mondjuk a, a szerződésbe belefoglalják, hogy garanciális munkákat szavatossági időnből fognak végezni, és lehet, hogy ez plusz pénzébe a megbízónak Igen. nem kerül. De plusz kellemetlenségeibe annak, aki nem tudja használni annak, annak bizony is kerülkül. Plusz kellemetlenségeibe, mert ugyanúgy kell hát szóval bukdácsolni és kerülgetni és végignézni azt, hogy kivonultak a munkások. Erre nem tudok elképzelni garanciális záradékot egy szerződésben, hogy hát, megint nem lehet használni. Plusz pénzben nem kerül. Na most oké, okay, most tél van, a téli viszonyok nem lesznek majd, ha, ha, bocsánat, amennyiben nem téli olimpia, de úgy tudom, hogy nyári olimpiát akarom 24-ben. Tehát, um, Tehát a nyári um, olimpia azért fog sikeres lenni, mert nyár van. Hát jó! Hát jó. Régen azért többre volt. Na jó, de hát még, bőven, még fidel idejében a kubaiak azzal nyugtatták magukat, hogy hát baj akkor lenne, hogyha nem kéne fűtésre költeni ők, és ezzel milyen jól voltak, sokáig, meg el is vannak. Igen, de tudod, az Kubában volt, és Kuban más helyzetben van, mint Magyarország. Értem, csak előre készítelek fel, hogy most itt hallgatják milliárdan ezt a műsort, uh -huh. és akkor te eh, arra hivatkozol, hogy itt a téli viszonyok miatt ebből következtetünk, és majd akkor milyen nehéz lesz olimpián. Meg kapni, hogy az olimpia nyáron lesz. Csak Igen, de mondom, mondom, hogy ha a civilizációnk ennyire ki van szolgáltatva az időjárásnak, akkor még nyáron is lehetnek problémák. Ezt mondom, hogy én értem tényleg, hogy kivéthetetlenné ha a hó vízeső, tehát nem nézem le magát a természeti jelenséget, de az, hogy nem láttam semmiféle emberi küzdködést az elhárítás érdekében az döbbentett meg. Tehát tényleg, hát... Mindig is küzdködtünk az elemekkel, úgy tűnt, mint a Budapest senki lenne. Úgy tűnik, mintha mindig meglepetés lenne, hogy a havazás várható, pedig várható. Hát igen, azért mondom, hogy nem tudom erről, hogy lehet erről a mentalitásról leszokni. Egyértelmű mentális problémák ott látok. Figyelj, a... Orbán évértékelőről még eddig szót se mondtuk, az egy mentális ö, ö, ö, fantasztikus volt. Tehát tényleg, ö, úgy is mondanám, megtörtént az első olyan évértékelő, ahol nem volt szó. Na várjál, várjál, mert az évben történt majd előtte. Megkérdezzük ö, a tekintetünkön a hangmestert, hogy tudunk kezenélni, és utána folytatni. És a hangmester, is... ezt lát a fejéből. Nézzük. Itt szólsz ahhoz, hogy a szlovákok morognak, hogy a magyar állam ilyen álcivil szervezeteket pénzügyileg támogat, mert ugyanis a szlovák törvények szerint politikai pártok, az álcivil szervezetek azt mondják, átjátszák a politikai pártoknak ezt a pénzt, nem fogadhatnak el külföldi kormánytól zsetont. Jé, most akkor mi van, most, most akkor mit gondoljunk, jé, a magyar kormány egyrészt, hogy kritizálja a Soros Györgyöt, másrészt nagyon hasonló mód, technikákkal él, jé, szlovák, vagy az, akkor, mert ezek magyarokkal, akkor ez más megítélés alá esik. Ez olyan, mint a Kunigunda utcai szobák, ahol a magyar ki, kimondták, a, ezért mondtam ez a hazárulás esetét, hogy, hogy ez azért nem bűncselekmény, mert ott hallgatták le. Ilyenre se kötöttem még soha csomót, Ugyanilyen ez is, hogy azért, mert mit csináljuk, akkor az nem az. Hát a törvénynek van generális ereje, például nem függ. Úgy tudom, hogy, hogy nem o... kell a határt átlépni ahhoz, hogy találjunk olyan civil szervezetet. A hárombetűs rövidítésének az eleje az egészen pontosan okay. a civilnek felel meg. Hogy kormány által támogatott? Persze. persze ez nehezen. De de igazolható, nem mégis találjunk idehaza. De hát szóval szerintem pont kettős nem lenne. Van. Van. Hát igen, de a kettős mérceből úgy lehetne szerintem tényleg megint, bocs, rúgjás sipcsonton, hogyha pozitív vagyok, nem kettős, hanem mondjuk, hogy általános mércét és egységes mércét csinálni, hogy, hogy nem bántjuk azt, hogyha valaki civil szervezet támogat. Tehát, hogy nem bántjuk. Igen, de ebbe az és eset nem kezdünk érten, el világosítani, mint új kifejezés. Itt van egy jogértelmezési vita, a, a, amiben ugye nagyon érdekes a magyar kormány is arra hivatkozik, hogy befolyásolják a magyar kormányzást azok a civil szervezetek, akiket nem választottak, ugye, ebben van egy kis barba trükk, mert a civilnek önmagában is van jelentősége, tehát nem kell választani ahhoz, hogy például véleménye legyen a város életéről. Tehát az a habony azért mindig tisztelgek habony előtt. Másrészt meg, ugye ugyanazt a gyakorlatot, amit kritizál magával kapcsolatosan, ő azt másokkal szemben gyakorolja, Hát az furcsává hát teszi a dolgot, a szlovákok esetében most mindegy, hogy szeretjük vagy nem szeretjük őket, ők nem örülnek annak, hogy a magyar kormány támogat egy ottani politikai pártot. Figyelj, Szerbiában a szerbek meg örülnek, a VMS-t kitolta kis pénzzel Viktor, 70, 60, 90 milliárd, nem tudom minden összeg. Mennyi, mennyi? mennyi? Azt hiszem, nagyság Én nem tévesztek, csak nem, te nem tudod a pontos adatokat, barátom. Én biztos, hogy nem tudom a pontos adatokat. Na, azért adatokat, én mondom, azért, azért, sem, azért sem a pontos adatra kérdeztem én, rá, csak a Én a, a milyen belülről vannak az információim, azért mondom, hogy lehet, hogy most én egy kicsit jobban vagyok informálva. Nem lehet tudni pontosan az összeget, mennyit voltak át. Sokak szerint csak 60, én hallottam 90-et is. De mindegy, az a lényeg az, hogy hát ezt csináltad a lényegében Erdélyel kapcsolatosan, és a Fidesz azért ő, de érdekes volt, mert a korábbi ellenségét kezdte támogatni, az rmd t ő, Őnál azért ez eléggé bevett gyakorlat, csak én akkor nem szabad már nagyon megsértődni. Meg ennek ellenére azért a civil szervezetek elleni támadás végig, végbe fog menni, ez az évértékelőben előben is benne volt, vagyis, barátaim, <coughs> sok jóra ne számítsatok, uh -huh. ne számítsatok, mert be kell majd vallanotok azt is, hogy hány zogni van a kredencbe, úgy látják az állam vezetői, hogy a civil társadalmak csak akkor tudnak jól működni, ha az államnak minden fillérre elszámolnak, ez azért érdekes, mert az állam pedig elszaladgál az újságírók elől. Tudod? Tehát akkor nagyon érdekes ez a fel, felállás, hogy az állam nem akar elszámolni az állampolgárainak a pénzköltésről, de az állampolgároknak majd el kell számolni mindenféle pénzköltésről. Hát, ha te ezt arányosnak tartod, akkor nem is nem tudom. Adjunk be egy kis muzsikát. Nem. nem akkor... e a csak volt egy... E e volt. Tehát adhatunk be zenét, hogyha gondolod, volt egy nagy levegő a részedről, amikor is rákartál kanyarodni az évértékelőre, és a hallgatók kérdezik, ja, hogy akkor jönnek ki belőled valami ezzel kapcsolatban, vagy pedig a kamaraca hát, a szlovákiai... Osz, hogy nem? Aha. Az évértékelő úgy láttunk, Orbán Viktorról szólt alapvetően, és azt is mondhatnám, hogy, hogy érdekes módon elszakadt így tőlünk, azt a pillanatot kell felismernünk, hogy ha az ő történelmi személyisége tovább emelkedik, akkor nyerő pozícióba kerülhetünk, sőt, ide fognak jönni a nyugat-európai menekültek. Én, ne, én nem tudom, gyerekek, én, én, én már nagyon régóta nem élek lsd meg Gombán, de tényleg, mit szólsz ahhoz a részhez, hogy oly biztonságos lesz ez a haza, hogy a, a, liber, illib, a liberalizmustól rettegő svájci nyugdíjasok tömegével fognak... Mi van? Érted? Tényleg mondta? Ugye tudod, hogy mondta? Nekem erről tudom, hogy mondta, az jut eszembe, ami sztoriumat már lehet, hogy hallottad, de nem az én sztorium, csak én, hát hogy mondjam, voltam részese, hogy Svájcból egy gazdálkodó, egy győr alatt lévő tervező, Itt a para. De azt a fejezben de itt a para, örülünk parám. Nezért, hogy meg egészedig vadásztunk rá a fejezben. Hát, egy, rá. Benne voltam a vadászatban, bocsánat, mondom vadásztunk rá. Győrmelét települt sok, sok évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt egy svájci gazdálkodó, és amikor megtalálták őt az újságírók Magyarországon, és akkor még nem volt annyira elterjedt, hogy viszonylag sokan telepedtek volna akár kötvényel, mindegy, minden alap és hogy minden lapú. Magyarország, hogy, hogy hogy oké, de mi volt a baj a svájcal akkor azt mondta, hogy. Hogy hát az zavarta, hogy túl sok a külföldi. Mondta ezt úgy, hogy külföldön érde, telepedett érde, le. Az összes náci szívesen látjuk itt. De nekem ebből az értékeléből, amivel kapcsolatban te idéztél, eszembe csak ez jutott, és akkor én most hátradőlök, mert para. Para, Szervus Puszinyoszi Macko. Hát, szia, örülök, hogy a technikai. Igen, azt nyavassam a rádió -kúnak, hogy ne rendezzen Igen, igen. Tehát ez ugyanaz nagyon, igen, nagyon fontos, De mint para, nem, nem mi, is lesz, mi leszünk a kúria, hogyha az elejét ja. nem hallottad, akkor abban maradtunk, a... hogy kúval fogjuk írni. Mi leszünk a kúria, és ebben is döntünk. Jó, én, meg a, én akkor a kú kúla leszek, ahol három kú Na most, maradjunk maradjuk ezeknél a szavaknál, mert én, én próbáltam megfejteni a vajnának ezt az abba übű, abba bubu kijelentését széles szematikai mezőre leltem, de kíváncsi lennék tudod a Vajna Tima lefotózta a pasiát és ő mondta ekkor ezt az Abba baba, Igen. Baba Te hogy értelmezed ezt a mondatot? Én azt gondolom, hogy a sokat szor megnyiratkozó váltás szólalt meg Endi Vajnából Én minden esetre örülök, hát egy darab Nyugat-Amerikát kaptunk azáltal, hogy ő Magyarország kulturális vérkeringésébe, és én azt gondolom, hogy nagyszerű, hogy feladatot adott a, a dramaturgoknak, elemzőknek, politológusoknak és értelménységeknek ezen mondat hosszás elemzésére. Én várom a megfejtéseket, én nem érzem méltónak magam ahhoz, hogy Aha. találgatásokba bocsátkozzak. nekünk. inkább. Nem vagy elég felkészült, talán méltónak méltó. Igen, igen, biztos egy klassz dolgot mondasz. Aha. Jó, <kül> figyelj, mások is mondanak klassz dolgokat, nekem egyébként kapásból tetszett, csak úgy, úgy elbizonyítottan pont Magyarország miatt, hogy euh, Snowden Magyarországra euh, az LMPnek nek ez egy jó ötlet egyébként, olyankor szokott eszembe jutni ilyen jó ötletek, amikor jó minőségű hazai van otthon. De el tudott képzelni, hogy Európa ő. megmenti Snowden-t? Néhány évvel ezelőtt mindketszen érdeklődéssel vegyes, szeretetteljes légkör feremtettünk a LMP számára, és nagy reményeket fűztünk hozzá. Én azt gondolom, hogy a, a, a hülyék mint egy Tehát, hogy de, de most jót akartak a Snowden esetén, nem? Mint akartak jót, éves Isten, hát valaki, is már két vagy három, vagy nem tudom hány éve szervez be a KGB-t, az más jelzik, mint egy videtelet hát, Szerinted, azt a csávót már mit, mit az viszta az ügynös, ne, az nem a rossz ügy, hát az amiket állat annyira. Na, nem lehet, hogy megőrizte a függetlenségét Putyin alatt. Miért? Igen, többen, többen tették ezt egyébként Putyin szárnyajal, alatt. igen, és Orbán Tudod, mi volt a fantasztikus nekem? Hogy úgy látom, hogy terjed az a habonizmus, például Rómában, ez fantasztikus, kezem megjelent egy teljesen kamú állinterjú a pápával. Ezt hallottad? Igen, Igen, igen, de azt különösen tetszett, hogy a Vatikán ezt biztos megtalálta. Igen, mert már a Vatikán kezd úgy viselkedni, mint egy zöldfülű taknyos, ö, mert ö, igen, a, a, úgy reagáltak, hogy hát ez nagyon humoros, de szerintem majd az arcukra fagy a mosoly. De mikor? Hát figyelj, még 5-6-7 ilyen állinterjú, és a pápát majd megkövezik, mint pedofilt. A... Én hiszem, hogy olyan különösebben van mit veszítenie a Vatikánnak, tehát én gondolom, hogy meglehetősen, hát ez olyan, mint Gábor Zsazsa, -Zsa, érted, hogyha néha meghallom azt, hogy még van a Vatikának. Hogy tudom... Na jó, de ez túl, figyelj, akkor mondom, tényleg, úgy nézett ki a sztori, hogy ezek a konzervatív helyes fiúk, akikkel szerintem az Erdő Péter szívesen összebútorozna, Föltettek Ferenc pápának, ez azért izgalmas, mert Jézusnak is föltesznek olyan kérdéseket, hogy nem lehet jó belőle kijönni, tudod? Ez a farizeusok is használk ezt a technikát. Figyelj, mit gondolsz arról, hogy az elváltak kapnak? Képzeld, érint a kérdés. Döbbenetes, mi? Ér, azért mondom, mert te nem vagy vatikáni, meg római katolikus, de vannak olyan dolgok, amilyen érint. Például én elváltam, de én azért szeretném Krisztus bekapni, mert az ilyen kannibál vallás, tudod? lecsúsztál a, eddig. De a fő... figyelj, hogy ahogy amit beszéltél. Tehát most már egy kicsit azért túl vagy ezeken a dolgokon. Nem vagyok azért annyira túl az ostján. A katolikusok nem tudnak olyan gyorsan túlkerülni az ostján. Tudod, mert ebbe különböznek például mondjuk a protestánsoktól. Mert ők annak emlékére teszik, mi pedig azt gondoljuk, hogy ő maga. Mi tényleg belehezünk... Krisztusban. Hát szeretnék fel kapcsolatban mondani, hogy rohat nagy bázidban, hogy nincs Isten, mert ha lenne, ú, akkor nagyon megrángatna. Honnan tudod, hogy nem rángat meg? És van Isten. Nincs. Van Isten és rángat. Ja. Na mindegy. És, akkor föl, és ugye, ha válaszol Ferenc pápa, hogy kaphatnak ö, ö, ostját, akkor ugye tényleg be lehet indítani a teológiai. Tehát most egy háború zajlik, egyébként a Máltai lovagrend, amiben egyetértettünk, hogy alapvetően azért már régóta nevetséges volt, vagy lehet, hogy nem veled, csak valakivel beszélgettem, hogy igen, háború van minden, például kézzed a Vatikánban is. Nem érdekes? Nem érdekes. Én értem Magyarországon, semmi nem érdekes. Az sem, hogy nem működik a moszkatéri óra, hogy délelőtt kiirdetett, ítélet délutánra megváltozik. Jó, jó, lenyugszom. Mit szólsz ahhoz a Kúria kiirdetet egy ítéleted reggel és délutára más lett? Hát, egy témák között. Jó, jó, jó. Azért itt van egy városállam, egy feudális városállam Európa közepén, ahonnan egy egész ügynökhálózatot irányítanak, ami részben Magyarországot is Ez Ezt hívják katolikus egyháznak. Hát édes Istenen, hát most komolyan, ez, ez most annyira de azért nem izgalmas. Jó, akkor Kovács Béla izgalmas kialma, hallgatták harmadszor is. Az izgalmas Kácsik neked. Egy másik ügynökhálózat, amit meg Moszkvából irányít. Hát azért mondom, most ügynökhálózatról ügynökhálózatra sodródunk. Hát de az az érdekes egyébként, hogy a magyar kormány mindkét ügynökhálózatot rendkívüli módon támogatja. Én azt gondolom, hogy klasz dolog ez. Az én, én free, én sösszügyi Kovács Béla, hát ő csak azt teszi, amit a kormányunk. Ott hát, az a áll. Szerintem nincs ezzel, semmig van. Lefejeltek egy a az, az, az, Szerintem van sincs, nem? Azzal van, van az erőszak, a, az mindenképpen és minden körülmények között undorító. De tudod, hogyha Én... egyre több van az utcán, akkor az valamit jelent? Hát azt jelenti, hogy biztatást kap felülről, tehát ez természetes. Hát ez már ezer éve megbeszéltük, hogy amikor a félz, ilyen publikista azt írja, hogy hát azért ezek a cigányok most már tényleg már legyen vége, akkor az a muzsikok körében úgy csapódik le, hogy menjünk cigányt ölni. Ugyanezt történik most is, ott csapódik le az aluljáróban, hogy lefelejjük, lehelyejük az elemzést. És az, ugye ezt ez szoktam mondani, hogy de hát minden országban vannak hülyék, és erre én azt szoktam mondani, hogy igen, minden országban vannak hülyék, sőt, egy csomó országban valószínűleg többségben is vannak, csak nem kapnak a kormánytól hát igen. De azért nem jársz az utcán, szerintem, mert már nem mersz. Én minden nap járok az utcán, többször folyamatosan járok az utcán. Igen. De csodálatos dolog el kell, hogy meséljem neked. Három nap ezelőtt, délután, egy óra körül, Igen. a kapunk elé a hirdető tábla tövére tart, és levette az okniát, hogy ezzel valamilyen módon ugye, a kár pompítsa. Három napja ott van az installáció, és mindig érdeklődve. Ézen gondoltam, hogy lefoszózom folyamatosan, hogy tehát mozgalmassággal megörökítsen, de aztán végül is erről letettem. Leszartad magyarul. Járok az után. Uh -huh. Jó, erről is beszélgettük, igen, hogy igen, ezekkel az otthagyott dolgokkal, a jég, a szar, meg ez az, mi történik. Jó, jó, jó, jó, jó. azt hittem, hogy csak elidegenedtél, mint az értelmiség. De nem. Az olimpiától. Várok az utcán, csak az embereket nem szeretem. Tehát nekem konkrétan az utcával sem bajom nincsen. Csak, aha, csak járkálnak rajta. Figyelj, mi lesz, ha nem lesz De. meg az a, a, a, a, a, a, a, a, a népszavazásos mozgalomnak a 138 ezerre, akkor mi van? Teljes, Egyrészt teljesen mindegy, hisz pontosan tudjuk, hogy Magyarország nem kapja meg az olimpiai rendezési jogát, de annyiban fontos dolog, hogy addig kivátoztan ugye néhány-tíz milliárdos a haveroknak. De, ahogy a magyar kormány ismerem, hogyha nem mi kapjuk meg az olimpiai rendezési akkor is meg fogjuk rendezni, szóval ez eldőlt Budapesten olimpia lesz teljesen felesleges. Na de én most arra utalok, hogy a Budapesten nincs annyi ember, hogy tehát, érted, a, mindig azt gondoltuk Budapestről, hogy van valamiféle ilyen szellemi, különállása, ellenzékisége. Van, van. Van, de mire alapozod ezt a mondatodat akkor? Mert olimpia esetében nincs bebizonyítva. Kétmilliós városról van szó. Kétmilliós városról van szó, de vacas idő van. Aha. Igazad van tényleg. És az emberek így nem állnak. Micsoda pek júliusban vagy májusban biztos sokkal többen megállnának. Akkor te, ugyanaz van, mint a, a, az előbb a pat, aki Gábor is ezt mondta, hogy hát, hogy a télt egy kicsit bebuktuk, de nyáron majd jó lesz az olimpia. Nekünk az a pekünk, hogy négy évszak van. Ugye? Hát többek között. Ránk jár a rúg. Ránk, kemény. Egy kemén. évszak, ez rendszeresen megnehezíti az életet Magyarországon. Viszont azért gondold el, hogy Mire már megszoknád azt, hogy, hogy téli kabátban jársz, akkor eljön a tavasz. A kabátot kell verned, és mikor már megszoknád a tavaszi kabátot, akkor jön ez a meleg, pólós időszak. Stressz. Tehát én azt gondolom, így nem lehet. Így nem lehet, építeni. Én, ha ezt undorítónak szállom, ezt az egészet, nézd meg a sikeres skandinávokat, hogy éjszak van néz a téged, és mennyivel előbbre járnak. De nem értik Vivaldi négy évszakját, érted azért minden jóban van rossz is. De ne de, olvasnak könyvet, lépnek képvét, tehát el tudják képzelni a négy évszakot, de ettől függetlenül lássuk, hogy a négy évszak ez út Tehát uh -huh. Ezt már tényleg be kéne fejezni. Be kéne. Én kéne. úgy gondolom, hogy ezért örülök én. A... Melyik évszakot tiltanád be leginkább, leghamarabb? Hogy? Melyik évszakot tiltanád be leghamarabb? Én a el telet te te előtt. Te de volna a szegények javára szolgálnál, és az viszont nem biztos, hogy célérdek tűzménye megfagynak ilyenkor. Az nagyon... A szegénységet már a múlt héten betíltoztam, tehát ez a probléma nem álszön, de a te lesz mindenképpen uh -huh. Jó, szerintem sokan lennének, akik szavaznának rád. Hát én már figyelj, én ezt akarok fogni most a a kutyapártammerők ugye most a Miután a rendőrök kiemelt figyelemmel kísérik a holnap megjelenő 2024-es lapszámot, ezért ugye ő beígértek nagy nagy fizetésemelést azonnal a rendőröknek. Úgyhogy én, én is így gondolom, hogy a, a, én a szegényeknek azt fogom megígérni, hogy elveszik a gazdagok pénzét és odaadjuk nekik. Az az érdekes, képzeld, ez többször a történelem során bejött, akik néha oda is adták, vagy nem adták oda, de ö, úgy tudom, a forradalmak egyik alapgondolata ez. Igen, mert a, a, a szegények nem csak szegények, hanem bufák is, és így azt hiszik, hogy ha a gazdagok pénzét megkapják a szegények, akkor ők is gazdagok lesznek, uh -huh. nem tudják kiszámolni, hogy sajnos ha hiába hagyjuk oda a gazdagok pénzét. A szegényeknek is pont úgy szegények maradnak, de ezzel az ígérettel rá lehet venni őket, hogy felkontroljanak embereket a köztereken is, ez nekem Yeah, yeah. Tudom, hogy ezért nem szó. a Bibliába, amit tudom, hogy egy fölöslegesen megírt könyv, abban azt mondják, hogy a szegények mindig lesznek. Ez borzasztó. A Biblia egy nagyon szép könyv, és úgy gondolom, hogy történelmi elemeket is tartalmazó, csodálatos gondolagyűjtemény. Az a baj, hogyha valaki valóságként kezeli, vagy az, közel van Istenhez. De ettől függetlenül gondolom, hogy a, a mindig muszáj és szükség van a ez egyfajta dinamikát ad a létezésnek, ugye, gondoljunk bele, hogyha mondjuk csak növényevők lennének ezen a bolygón, akkor egy csupass sivatag lenne, ezért vannak a ragadozók, hogy kordában tartsák a növényevőket, ugyanez a helyzet, ha, hogyha csak gazdagok lennének, akkor már nagyon-nagyon rossz lenne nekik, de így, a, így fejlődnek és így menekülnek a szegények előtt, tehát ez szerintem teljesen jó, bár mondjuk most hozzá tenném, hogy szegény van. Állító... Igen, ezt én is hallottam az évértékelőbe. előbe. Hogy én sokkal... Viszont... Ukrajnából fogunk szegényeket hozni, igen. Elfogytam. Elfogytam. Jó van, köszönöm. Nagyon kellemes volt a veled való vasárnap délutáni cseverészés, és, és ő, arra kérlek téged, hogy szeres tovább a feleségedet, állatodat és anyádat. Jó, hát ezt, ezt mindenképpen megfogadom. Köszönöm. Szerus, macko. Kicsit uh, uh, még prób meg tudjuk próbálni a Regős Robit is élőben, megpróbáljuk, de addig Gáborral itt a áthidaljuk, hogy zenélünk, zenélünk. Érdekes, mindig a hegedűt mutatják zenénél, nem? Miért nem a zongorát, vagy a karmestert az első hegedűs miatt? get my poor self together me Van egy hallgatói kérdés, lesz-e valami abból, amiből már hallottak izelítőt, um, pont a múlt aha, héten, aha. nevezetesen rádió, játék, hangjáték, hogy hívod, és ha igen, akkor hát, tudunk-e játszani újabb részletet? Igen, tudunk újabb részletet játszani, nagyon bízom abban, hogy a Rádió Kúba menni fog a Colorado Cirkusz rádiójáték, ami arról is híres például, hogy a tilos rádiónak nem felelt meg. Ha ha, ha ha ha mi ezen egy kicsit nevetünk, és abba bízunk, hogy majd az embereknek tetszeni fog, ha hallják. Na jó, egy ha van játszok be, ja, és jaj, utána nem. még lesz egy beszélgetés. Epifánia. Colorado. Úmi pompás név, mely messziről fénylik fel aranyló színeivel, tisztelegve a napnak, melyből való. Persze, lehet az aranyról másképp is beszélni, miszerint szerint a vadnyugat mohósága elképesztő volt. Két év alatt leölték a bölényeket, kínai munkásokkal végeztették a rabszolgamelót, és néha megkéselték a arcán, ha engedetlenek voltak. Engem gyerekkoromban a falóság nem érdekelt, És ami baró volt, az Kolorádó is. Így, amikor úgy döntött anyám három nap veszekedés után, hogy cirkuszunkat az arany iránti alázatunk miatt Kolorádónak fogják hívni, mindenki tiltakozott. Én megyek be öltözni, jó? Senki ne jöjjön be a jó? Apa, hallottad? Hallom, hallom, hallom, de mindjá megyek, kislányom, csak az apád beszél hozzám, de csak abba adj egy egyszer, ugye, Fater? Ott milliók haltak meg egyért. Itt meg egy ország él egy ember szemvédéinek. Azért ez békésebb. Lássuk be. Mi van? Hiányzik Faternek a háború. Hogy miért emlegeti mindig a békét? Rájöttem már hogy csavaros az esze. Ma Tálin, holnap Teréz anya a példa. Mindjárt, mindenkit megszédít. Megyek gyopárkának segíteni. Így még. Hát, ha mást is látunk, mint vonatokat. Mindjárt! Nyisd ki, nyisd ki édeslányon, nyisd ki! Gyopárka, nem tudsz dönteni, hogy mi áll jól neked. Hogy Tudod, hogy értek a nőkhöz? Még jóval a pasikhoz. Tudom, mitől dövjük a légy? Nem tudsz, semmit, apa! Jó, inkább fog meg ezt. Tudom, hogy minden pasia diszítés szereti a mak körül? Semmi értelme, hogy felcsútra felvegyem a szép szettemet a sok falusi közé, most komolyan! Mindegy, hogy mi van rajta, te teszed azt vonzóvá, te kis buta. De nem érted, nekem a végcél a vonzó, nem felcsút! Ha vannak ott férfiak, és ott van az a férfi, nekem megteszi, mindegy, hogy falu vagy sasvészek. Colorado Circus A műsornak az ismétlése uh, 11 és 1 óra között lesz kedden, viszont minden vasárnap délutáni műsort, akár a beszédes slágerlistát, ami 2-től ig ment, akár most Bakács listáját, akár a 6-kor kezdő veteránti az archívumban meghallgathatják. Az archívum pedig a következő websájton érhető el www.halloitfangl.hu. Szerbusz, Tobi, most egy szakmai csúsra, kérlek, kérlek, van két percet, hogy az életedről, a világról, vagy bármiről, de hitelesen beszámolj nekünk. Volt egy kis technikai problémánk, azért alakult így a helyzet, bocs. Semmi probléma, köszöntöm a kedves hallgatózat, szia, Baki. Gyorsan összefoglom a hetet, mert hát Orbán Viktor évet érték el, ahogy egyébként korábban Gyurcsányi felemzés, de ezekhez igazából nincs mit hozzáfűzni, mert annyira szubjektíven állítják be, mind a kettőn a világot, és egyre kével kevesebb realitást érzek mind a két embernél, de nyilván Orbánnál semmilyen realitást nem érzek, tehát hogy szidja az uniót, nem mindenkit, akitől gyakorlatilag halásszák el a pénzt úgy, hogy de ez eléges. Gratulálok annak a magyar állampolgárnak, aki megnyerte az Eurózság, milliárd milliárd forintot. Na végre valaki jól járt. Remélem, hogy nem itthon kell érte adóznia hogy nem kell érte adóznia, és muszáj egy szomorú dologról megemlékezni, ugye egy tenap volt a, az 1940 es kitörésnek, a budapesti kitörésnek a, a napja, és Magyarországon, ahol uh, rengeteg zsidót, zsidjányt uh, és más embereket öltek meg, és természetesen civileket öltek meg a második világháborúban, uh, a náci azt gondolom, hogy egy uh, neonáci tüntetést uh, rendezvényt engedélyezni, vagy megakadályozni, a rendőrség dolga lenne. Na most az, hogy a városmajóban 600 ember náci karszalaggal, horok kereszttel, zászlókkal, náci indulókat énekelve, és a indéve a városba, ezt nem merték tenni, és hogy nem volt egy a rendőr, aki megkérdezte volna, hogy uraim, mit tesszettek csinálni, mert szólásszabadságban egyrészt van odáig, ameddig mások e, jó érzését nem, nem veszélyeztetek. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a dolog, itt 10 millió ember jó érzését veszélyeztetik, annyi rendőr van az úton, hogy egymásba él a <kül> pszikilőjük elnézést, de nincs ott egy ember, aki azt mondná, hogy elnézést, de én a rendőre vigyázzak. ma voltam a nyugati pályaudvarnál, csak a parkolban 40 rendőr volt. Hát, igen, éppen ezzel kezdtük az adást, és furcsa egy hétvégén volt most. Nagy szabad esés vagy zuhanást láttam. Uh, igen. Én azt, azt kérem minden jó érzési magától, hogy, hogy határolódjon ez az emberektől. Az, hogy nyilván -e itt a jobbikhoz közelálló szervezetek is beszédet mondtak, hát erre nem tudok mit mondani. Magyarország az Európai Unió tagja még. Ha így folytatjuk már nem sokáig, mindenkinek ennek sokkal szert kívánok, és hát szeretem, ha mindenki szeretné egymást, úgy, ahogy, delegál legalább Igen, valamilyen szinten próbáljunk valami mást csinálni, egyetértek feled. Hosszabban. van köszönöm szépen, hogy itt voltál is, akkor majd jövő héten folytatjuk. Pusz, pusz, pusz, pusz, pusz, Ciao. Ez volt a bakás lista. Imádkozzatok, szeretkezzetek, olvassatok könyvet. Mindjárt hírek.